Матрі ваші дедалі більше нервують, Батьки, правда, тримаються, Тільки супуть похмуро. А тоді раптом бачу, Підходить твій цигане батько До твого Марусику. І каже, хрипло так приглушено, «Нате вам сусіди того білета лотерейного, Везіть ваш чаткасу!» І простягає, а той здивовано,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 Хай учителька цим займається, та їсії Миколаївні оддаси. Отак. Журавель усміхнувся і простягнув лотерейний білець від цигану. На, сам таїсії Миколаївні оддавай. Сашко циган почервонів і одсахнувся. Ні, не буду. Та ти що? Це ж ти виграв? Ну й що? А тепер я до нього й торкатися не хочу. Марусику.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 Зрозумів його зітхання Сашко зі Цива. «Ну, подумаєш, потиличників пару дадуть, а навіть, як і більше, за те...» «А я й не боюсь, подумаєш», – знову зітхнув Марусик. «Просто маму жалко, як вони переживали, мабуть». Потиличників не було, були сльози, зойки і голосіння.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 Обличчя в захеканого кузьми поштаря було дуже збентежене й винувате.